Wa intasbiru kalau kamu sabar menghadapi siapa menghadapi perangai orang yang sakit hati itu yang serono kalau musibah menimpa kepada kaum muslimin yang susah hati bila menerima nikmat dida didapat oleh kaum muslimin penyakit perangai itu yang tak puas hati dengan nikmat orang yang didapat dari Allah yang senang bergembira musibah menimpa kepada mereka yang dikasi oleh Allah Subhanahu wa taala intasbiru kalau kamu ya mukmin bersabar dengan perangai mereka. Kamu tak boleh nak lawan kepada mereka dengan nak berdialog berdebar kepada mereka, karena sifat hasad mereka. Sabar saja, tak payah layan kepada mereka. Kata syair mengatakan Esber alamudodil hasudifain nasabraka gatiluhu anna rukta kulo nafshah ilam tajid madak kulo. Esber sabarlah kamu gunakan senjata sabar kalau kamu menghadapi orang yang hasad dengi. mudadil hasud. Kepada maraknya api hasad daripada orang yang hasad cukup daripada buruknya hasad ini Allah suruh kita berlindung di dalam Al Quran daripada bahaya orang yang hasad bila mana menghasad wamin syarikh asidin tidak hasad dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada bahaya orang yang hasad dengki bila mana menghasad sebab apa ini adalah bahaya yang paling besar ada kepada seseorang yang membela penyakit hasad dengki di dalam hadinya. Sudahlah penyakit dibelakulah. Baca Quran tu berempil salam. Baca surat Al Quran supaya dapat terubati itu hasad. Esber alamudo del hasud. Faena sabraka gadilhu an narudakulu nafsahe dalam dzadin madakulu sabarlah kamu menghadapi maraknya api hasad orang yang menghasad kepada kamu sesungguhnya kesabaran kamu itu senjata untuk memadamkan atau membunuh kepada hasad yang ada pada orang tersebut. Itu api akan makan dirinya sendiri Kalau tak ada yang dimakan Api kalau menyala Dikasih, apa, dikasih kayu, dikasih kertas Semakin dia menyala Orang hasad itu kalau dilayan Semakin dia memarah Dia punya hasadnya Kita yang kasih marah juga hasad dia Eh, sabar Sabar kita senjata untuk membunuh Kepada hasad orang tersebut Umpama api yang akan memakan dirinya sendiri Bila mana tak ada yang akan dimakan sabar kata Allah Subhanahu wa taala fa kadha wa intasbiru kalaq mu sabar wa bertakwa kepada Allah la yadhurrukum tidak akan memudaratkan kepada kamu hasad dengki mereka tipu muslihat mereka rancangan mereka yang orang lain tak tahu tak akan datang mudharat kepada kamu gembiranya mereka kawan musibah menimpa kepada, kepada, kepada kamu tak akan mengubah rahasia yang Allah letakkan dalam musibah itu Sedihnya mereka kepada nikmat yang menimpa kepada kamu tidak mengubah status rahasia yang Allah simpan dalam nikmat yang Allah beri kepada kamu. Jangan kamu risaukan tentang gembiranya mereka atau sedihnya mereka. Jangan layan kepada mereka.